Nu lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska om radion. Vi fick ett mejl från en person som var intresserad av att medverka i RLM och han berättade att han har Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Och jag tänkte direkt att det, det där blir ett glasklart ja från mig då att han ska vara med i RLM för jag tycker ju att RLM ska vara en poddradio där många får göra sin röst hörd eh, och speciellt då i, inom sånt som de är insatta i så att säga eh, och, och framförallt då så är det ju kul i sådana ämnen som inte jag och Konrad då är så, vet så mycket om eh, som i det här fallet då hur det ser ut inom de kristna kretsarna när det gäller kritik av invandringspolitiken och en mer positiv syn då på Sverigedemokraternas politik Eh, som lyssnarna vet, som sagt, så är ju varken jag eller Konrad religiösa överhuvudtaget Och, och hej förresten Konrad, hej Ja men tjena, hej, hej. Tja, tja. Eh, Men eh, vi tar på oss prästkragen idag och välkomnar Pastor Adam och ber om en liten presentation Hej hej, tack så mycket <laughs> Hej, vilket intro oh, alltså Väldigt ja. bra intro Ja, tack. ja. Ja, om jag ska presentera mig så kan jag säga att jag är en vit, snart medelålders, heterosexuell, svårkränkt svensk man. Ja. Som man inte får vara jag säga. Nej. Men, ja, vi kanske ska ta och köra igång det här då. Ja, men ska vi ställa lite frågor tycker du? Tycker ja, jag, jag tycker det får du på sin plats. Mm. Jag tänkte, det första, det är väl ganska uppenbart egentligen, en uppenbar fråga. Men jag skulle vilja fråga hur det kommer sig att du som kristen ville medverka i det här okristliga programmet RLM. Ja. Det ska man inte säga. Men jo, det var väl så att när man hade lyssnat på ett gäng program där så insåg man att vi rör oss i, i samma kretsar rent tankemässigt. Att man går med mycket funderingar om hur samhället fungerar och hur människan är i allmänhet. Och jag insåg att det finns många inlägg jag skulle kunna göra som kanske hade kunnat berika på olika sätt. och Just för att man har en... En kristen och att man är utbildad pastor. som är mm. Och att det skulle kunna bli en rolig um, komplettering. En liten krydda. Men, krydda. Ja, en krulla Men jag får fråga dig nästan standardfrågan. Hur, hur har du det i ditt liksom, sociala liv? Kan du prata fritt om vad du tycker om invandring och sådär? Eller får du också gå runt och huka som så många av vi andra gör? Jo, hukar gör man väl. De närmsta i... Min vänkrets och familj så, de vet, de känner till och mm. jag har väl aldrig varit så rädd för att säga vad jag egentligen tycker och tänker om saker och... Det var inte riktigt så att jag lanserar mig själv som att nu är jag Sverigedemokrat här. Det ja, vi, vi, väl... ja, vi, vi kommer ju komma in på det mer ingående sen. Ja. Men och vi, vi måste ju ta den här frågan också. Om vi får vara lite fördomsfulla här. Ja, ja. Men, ja, men är det inte svårt i den kristna sfären så att säga då, att vara kritisk mot invandringspolitiken? För att man får ju ofta den här bilden att... Ja men kristna de vill ju såklart De vill välkomna allt och alla Kom bara, kom, kom, kom Men är det så eller är det en fördom? Jag tror att det är ganska korrekt för dem. Mm. Mm. <laughs> jo det, det är tyvärr så att Många kristna församlingar Många kristna de, de har ju en liknande bild av Det som är det politiskt korrekta Ungefär en samsyn är och, och trots att man som kristen är outsider och man har en, en bekännelse i sitt liv som går ganska stickigt mot vad de flesta tror på så vill man fortfarande inte ta den risken att hamna utanför samhället eller utanför det som är välkomnat i samhället utan man, jag upplever mycket att det finns en rädsla inom den kristna kyrkan i Sverige att, att hamna på kant med vad som är uppfattas som det goda och det är rätta i samhället. Och man har tyvärr anpassat sig lite av skräck där, tror jag. Man, man vill till varje pris stryka medhårs för man tror att det ska ge kyrkan framgång. Mm det gör det ju inte. Ja, men, men jag måste bara hoppa in och säga det. det alltså du alltså det, du sa ju att man kan ta vara hur öppen som helst med andra ord och så vidare och så, men eh, vi vet ju det att inom kyrkan alltså det krävs ju inte att man säger så jättespeciellt mycket för att det ska vara tack, hej och goodbye. Eh, men frågan är då eh, för du, du, du, det är ju inte svenska kyrkan det gäller här, utan du är ju frikyrklig. Mm. Eh, och alltså, inom politik och så vad man tycker och tänker, alltså är är det något, skulle du säga att frikyrkliga alltså frikyrka att det är något högre tak där och alltså, eller är toleransen för oliktänkande lika låg i andra jämförbara kretsar då, så att säga. Ja, det är en bra fråga jag upplever att frikyrkan är lite den är lite det är, först och främst så finns det väldigt många olika ja, olika sorters frikyrka, olika samfund mm. och historiskt sett så har ju frikyrka respektive svenska kyrkan, varit en väldigt, väldigt klar uppdelning på något sätt. Och i svenska kyrkan har ju fortfarande det arvet kvar att det är en folkkyrka. Och där är det ännu lägre i tak, upplever jag. Att där behöver man verkligen hålla med till varje pris vad, vad samhället gör i mångt och mycket. Och det gäller ju inte bara... Ja, invandring eller, eller de integrationsfrågorna utan det finns många andra frågor som ni säkert känner till som, som Svenska kyrkan har jobbat hårt för att få en harmoniera sin lära med samhällets eller kulturens nuvarande lära. Då. Men i, i frikyrkan så, så finns det, jag tror det är friare att det är lättare att ha avvikande och mer kanske bibeltrogna synsätt på, på moral och, och omvärld och sånt här. Men eh, även fast man kanske har en eh, åsikt som stämmer överens med Sverigedemokraterna så är man inte särskilt öppen med det ändå ja, det utan man är lite undercover. Mm. Men eh, Kristdemokraterna då? Vi, kommer och jag, vi står ju som sagt på utsidan och Tittar med kritiska ögon på partierna och, och vi ser ju att kristdemokraterna de har ju med tiden verkligen blivit allt mindre kristna. Mm. Så då måste vi fråga pastorn här då. Har du insett KDs förfall och, och vad tänker du i så fall om det? Ja, absolut. Det var ju ett parti som verkligen grundades på tydliga värden som, som de kristna stod för, och, och det var väl 60-talet tror jag, en pingstpastor som eh, grundade det. Men eh, med tiden så har ju deras eh, värdegrund börjat skifta väldigt mycket till att ligga i linje med, med det övriga som, som eh, alliansen nu då står för och, och det som en gång var deras kärnfrågor är ju som bortblåsta nu mer eller mindre. Det finns ju spår kvar och de är väl mer värdekonservativa än, än andra partier i alliansen men det är ju inte att jämföra med hur det såg ut när de när de bildades. Men har Cody någonsin varit ett, ett alternativ för dig att rösta på till exempel? Ja, det har det varit och, och det har jag ju gjort och jag har ju röstat i några val här och det var ju det första valet så fanns ju inte och känner jag inte ens till SD mm. det var ju 06 då. Mm. så det, de röstar ju på av olika skäl och det har väl varit just på grund av att det som det, som det finns spår av i Sverige i KD, det finns det fullt ut eller i alla fall mycket mer av nu i SD ja, jag tror det och, så för mig var det ju det alternativet som men, fanns Men hur känner du då när jag menar personer som är men bara för att de, jag, jag står med verkligen på det där att det är ju som att bara för att man är kristen då är det automatiskt ja men då ska jag rösta på kristdemokraterna eh, precis som jag alltid har gjort och för att de heter kristdemokraterna samma som åh jag tycker så mycket om miljön då röstar jag på miljöpartier fast det egentligen knappt har ett skit med det jag har längre men, men i alla fall men hur, jag vet ju som sagt du kan ju inte säga rakt upp och ner till allt och alla hur du tänker och så vidare och så där. men eh, när du hör folk för det gör du väl säkert prata om det här och att ja är kristdemokraterna det är klart det är det, är det enda alternativet. Hur, hur känns det inom dig då? Alltså, vrider det sig lite inom då eller, eller vad tänker du? Ja precis som du säger man ska inte lura sig på namnet. Jag tror man behöver på något sätt ta ett steg tillbaks och, och överblicka partipolitiken som den ser ut idag och där finns ju KD som en knähund till framförallt Moderaterna har det väl varit i, så länge alliansen har funnits. Mm. Det är ju oavsett vilken sida man står på i partipolitik så är det väl alltid svårt för människan att kritiskt granska det som man upplever är sitt parti kanske. För att sen kanske då byta. Det är ju inte en jättelätt sak att göra alla gånger. Mm. Så för de som har röstat KD alltid fortsätter nog att göra det ganska så mycket men... Det följer ju ett väldigt stort stigmatisering om man skulle gå över till SD. Mm. Och det är ju ytterligare ett skäl till varför det alternativet kanske inte ens finns på kartan hos många. Utan det är kodet som gäller. För att svara på frågan så kan jag väl säga att jag har nog med den framtoningen att prata sakfrågor när det tillfället ges. Sedan låta den tanken poppa upp i huvudet på dem själva då. Nu vet ju de några att jag är, har röstat på dem och, och det kanske är tillräckligt mycket för att de ska se över och fundera på vad de egentligen lägger sin röst på. Men det är ju inte så att jag skulle börja på det sättet kanske propagera för SD utan snarare att det att i samtal och sånt och ge en bild av vad jag tänker och hur Sverige har, har påverkats av olika saker de senaste åren. Smyga in några flygblad i biblarna kanske. Nej? Ja, precis. Ja, men jag måste, nu när du ändå nämner Sverigedemokraterna då, jag har så många frågor här. Mm -hmm. Men när du ändå nämner Sverigedemokraterna, då måste jag ju ställa en fråga som lyssnarna, eh, känns det som med all säkerhet, finner intressant. Alltså, hur gick övergången från KD till SD till egentligen för dig då så att säga? du bara sticka in och säga, det har ju lyssnarna hört förut, men... Conran, du kände det ju väldigt så här, när du gick från vänstern till SD. Ja, så det ska bli intressant att höra hur övergången gick för dig då, Pastor. Det var väl så egentligen att eh, det fanns en känsla som eh, grodde inom mig. Och det har gjort under en längre tid. Och det är ju eh, just den här varför Sverige inte fungerar som land så bra som man känner att det kunde göra. Mm. Och det är så förvånande att skolresultat sjunker att vård inte fungerar jag läser tidningar och, och så här ganska mycket och, och man ser hur sjukhus inte fungerar mm. då gror den här oron att, och man känner ju till i bakhuvudet att Sverige har en statsskuld vi lever på lånade pengar och om det inte fungerar bättre idag när vi lånar pengar. Hur ska det kunna fungera bra då när vi ska försöka bli självförsörjande? Mm. Och det är ju så märkligt för vi är ett intelligent folk. Vi har en eh, gemensamt mål vart vi, vart vi strävar. Och eh, vi har dessutom mycket pengar när det gäller att, att få in skatter. Så vi har ju en av de högsta skattesatserna i världen. Ja, precis. Och väldigt och duktiga en... på att betala skatt också. Vi så här. Ja, precis. Vi, vi har det som... som eh, Norm, alla av oss, att vi hjälper till och bidrar. Mm. Och ändå fungerar det inte. Mm. Och vad är problemet? Vad är problemet har jag tänkt många gånger? Ja, vad är svaret där då? Jag tror, Nej, men... jag tror jag har en aning om vad du kommer säga. <laughs> ja, alltså det är ju så många problem såklart. Men ett stort problem är ju att vi är så ideologiskt präglade av skrivbordsfantasier tycker jag mycket. Vi har en, en tanke om hur världen borde vara. Som, och då tänker jag mycket på det röda blocket företrädare. Alltså, man har många idéer om hur det borde vara. Men så finns det en. Man vet i bakhuvudet att så är ju inte verkligheten egentligen. Där är ju ett problem att, att ideologierna är så förhärskande. Att vi är liksom. Man måste till varje pris tolka allting genom någon slags ideologiskt raster eller så här. Att man, har, man tänker ideologiskt och inte ta ett steg tillbaka och tänker hur fungerar världen egentligen i verkligheten. Nej men det tycker jag är alltså, man, man Precis som du säger man utgår ifrån hur saker och ting borde vara och skjuter ja. fullständigt i hur det faktiskt är. Ja precis, och det är ju någonting som har kommit till Sverige, alltså på senare år, senaste mm. årtionden så har det blivit värre och värre. Mm. Och så det är ju ett problem att man liksom kastar bort pengar på saker som inte fungerar. Mm. Och sedan då så har det ju varit ett väldigt stort uppvaknande när man jag förstå hur mycket politiker för Sverige bakom ljuset, eller för svenskarna bakom ljuset när det gäller vart pengarna går. Mm. Och förut så hade jag ingen aning om att det var så mycket pengar som, som lades på eh, integration och invandring och, och sånt som eh, pengar som går till personer som inte har, har betalat skatt i Sverige ja, till exempel. gick du med med den här tron då om att vi tjänar pengar på invandringen för det har man ju upprepats tusentals gånger nej det gjorde jag ju inte jag hade väl, det var väl just det där att man hade inte dratt sträckor mellan de här sakerna riktigt nej. i sin tanke man hade inte riktigt förstått hela mörkläggningsapparaten nej. men så, så fick jag ett boktips av en annan kristen faktiskt som hette den här invandring och mörkläggning ja just det det är en ögonöppnare Det var det verkligen. Mm. Och det som hände var ju att man förstod på något sätt att ens farhågor var, var sanna: Att det är ett gigantiskt svart hål i den svenska ekonomin. Mm. Som ingen känner till riktigt hur stor den är. Och jag har hört siffror så stora som att den är en tredjedel av, vårt, av våra skatteintäkter. Ja, men, men jag, jag måste bara sticka in och säga det också just. Alltså gällande ekonomi, pengar och så. Jag menar, kyrkan, olika kyrkor, frikyrkor till exempel. Det, det är ju, där är man ju givmild. Man vill ju hjälpa till i världen med olika projekt och, och bidrag och så vidare. Och så här. Men du har väl då förstått i antagligen också då. Att jag menar, om, om det går skit rent ut sagt här i Sverige rent ekonomiskt att, att, det, jag menar, det blir, då blir det ju sämre, svårare för oss så att, säga, att få fram pengar och då blir det ännu svårare att och liksom hjälpa folk i närområdena så att säga, någonting som kyrkor ofta gör mm. Ja, men precis som du säger alltså att det finns en givmildhetsnorm och det tycker jag är något gott och det gör nog alla svenskar men som ja. jag sa ja, men, men just det här att om inte givmildheten är Går hand i hand med sanningen och verkligheten. Mm. Så kommer det inte att bli bra ändå. Då spelar det ingen roll hur givmild man är. Och ett exempel som man kan ta för att exemplifiera på ett annat sätt. Så kan man ju ta de romska tiggarna. Mm. Mm. Att om det bara uteslutande handlar om att vara god. Inom situationstecken och ge pengar. Som, utan att det för den skulle gå hand i hand med sanningen, det vill säga insikten av hur romsk kultur fungerar och, och um, vad många tiggare har för, för avsikter med varför de tigger och sånt där. Det finns ju väldigt lätt tillgängligt och många poliser känner till vad, hur det går, hur, vad som för sig går egentligen. Mm. Men då när man för det på tal så har man märkt att många människor inte vill höra på det. Mm. Och där ser man tycker jag att det finns ingen kärlek till sanningen kan man säga. Det finns liksom inte en, en krav på att vi ska ha ett, ett ärligt tillvägagångssätt. Eller att det ska vara förankrat i, i sanning och verkligheten det här givandet. Utan man vill, eh, man tummar på den. Och då tror jag man hamnar fel. Då spelar det ingen roll hur mycket pengar man ger om, om man inte riktigt vet. Om man inte låter det gå hand i hand med sanningen. Det är lite svårt förklara det här. Nej, jag, jag, förstår precis. Och jag tycker med att man måste skilja väldigt mycket på det här liksom en, en ytlig, väldigt förenklad godhet som är då att ge fem kronor till någon tiggare. Mm. Som, som precis som du säger egentligen är helt menlöst för det leder liksom ingenstans. Det leder inte ur fattigdom och det löser inga problem. Medan en den mer äkta, kanske genomtänkt, faktisk godhet är ju inte att ge en krona där utan det är ju kanske mer att skänka pengar utomlands till folk på plats och så vidare. och så vidare. Men eh, paston, eh, som du vet så är ju en poddradio med invandring som fokus. Jag tror inte någon har missat det över här laget. Men då måste jag ju fråga hur du ser på dagens stora invandring av kristna syrier och iraker då kontra den stora muslimska invandringen. Jag känner till att det har varit en väldigt stor irakisk invandring av kristna under många år och nu på senaste då Såklart så har det blivit en stor invandring av, av kristna syrier och de här jazidierna. De blir ju hårt åtgångna av ISIS just nu då. Mm. De här kristna kurderna. Och eh, det är ju intressant att se tycker jag först och främst att kristna blir eh, direkt attackerade och angripna av de som eh, företräder islam då som man ändå får säga. Och de har ju verkligen skäl att fly för det är ju någonting som... Eh, som inte är önskvärt i ett islamskt land. Alltså att det finns kristna då. Utan de är tillhör ju en grupp som... Som är lägre stående än, än muslimer. Men de är trots allt... Ett, vad man kallar det för ett för bokens folk. Att de finns ändå med i, i den islamska historieskrivningen. Mm. Det är ju kristna soroastrar. Alltså de som var perser. Eh, iranier då. Alltså, och... Islam, muslimer då som tillhör de här tre som, som förekommer i, i Koranen. Så de, så raster, och kristna har ju en, en skyddsställning inom islam men de har fortfarande inte samma ställning som, som islam. Och i det här fallet så har man ju helt enkelt sagt att ni får konvertera till islam eller så dödar vi er och då har de flytt. Så oavsett om man är kristen eller inte så om man blir angripen och flyr så, så, och kommer till Sverige så blir man ju mottagen av skyddsskäl. Mm. Sedan är ju nästa fråga om, om det mest önskade är att man rotar sig här eller om man har på sikt något mål av att återvända till det landet man kom från. Mm. Men det är ju en annan fråga. Men... Men vi ser ju dessutom då också att konflikten fortsätter ju här fast då istället i förorterna. Mellan då kristna syre till exempel och, och muslimer. Det blir ju ett problem ändå och som du säger det är frågan om hur länge och hur mycket ska man rota sig. Ska det då bara vara tillfälligt? Vad tycker de där att man ger permanent uppehållstillstånd åt höger och vänster? Ja alltså debatten om medborgarskap och permanent uppehållstillstånd det är ju helt totalt spårat ur. Och det är ju verkligen anledning att föra upp det på agendan igen och, och prata om vad det ska innebära att vara svensk och att ha ett svenskt medborgarskap för just nu så, så har det ju ingen riktig innebörd som någon känner till. Mm. Så det är väl en fråga. Men jag kan ju säga så här att jag har, jag tror att, att att vara kristen att ha en personlig tro, den är just personlig. Mm. Det är något som jag har som privatperson. Men samtidigt så ingår jag in, i en sammanslutning, en konstellation av människor som är lokal, där man har en kultur, där man har en, en anknytning till, till det lokala, det regionala. Så att det är nog säkert sant att det, konflikterna kan fortsätta här och det tror jag har mycket att göra på grund av att man, har, man tar med sig en kultur som inte är präglad av det svenska samhället utan av ett syriskt samhälle kanske, eller mm. var man nu kommer ifrån. Och det, medför, det, är inte, det är inte oproblematiskt. Den debatten är ju också jätteintressant. Den borde också föras upp, att hur hanterar vi olika kulturer? För det är så, det är så verklighetsfrånvänt att förneka att det skulle finnas kulturer ja, som inte är lika danas som den svenska. Nej, och då kommer ju den stora frågan då, hur går egentligen kristendomen och islam ihop? Vi ja, ser vi ser det tänk... ju tydligt på vissa ställen i världen och så och dels även här då, men, men jag menar om du skulle kanske förklara lite närmare hur du ser på det. Ja, och gärna gärna vilka skillnader som du, du ser i i religionerna. Jag kan väl gå till svaret först och säga att de är egentligen totalt inkompatibla med varandra. Mm. De går absolut inte ihop. Och det är en sån stor fråga som man vet nästan inte var man ska börja. Men jag kan ju säga att islam lär ut att Mohammed är den sista profeten från Gud. Och han, slu han liksom försluter hela den uppenbarelsen som kommer från Gud. Så han är den sista profeten och det fanns profeter före honom som även finns med i Bibeln. Mose och Abraham och faktiskt Jesus och då... Kan man ju faktiskt ställa de här två lärorna mot varandra och anföra å ena sidan från det kristna hållet. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till fadern utom genom mig. Och jämföra det med vad profeten Mohammed säger. Och det är ju i mångt och mycket motsäger det, det som Jesus säger och står för. Mm, Så att de två utesluter varandra bara genom att titta på vad texterna säger. Mm. Och sedan behöver det ju inte vara omöjligt för en muslim och en kristen att vara vänner. Men ska de ta sin tro på allvar och börja diskutera vilken som är den sanna mm. så förstår man ganska snart att båda kan inte vara sanna. Mm. Det behöver ju inte betyda att de inte kan vara vänner. Men man kan inte harmonera dem med varandra. Mm. Det är ju så att det är ju de stora kyrkoledarnas önskedröm att man på något sätt skulle kunna lyckas sig fram till att förstå de här två religionerna som en och samma och att mm. de har samma budskap. Men för vilken sunt tänkande människa som helst som läser Koranen respektive Bibeln, den kan se att, att det är bara en skrivbordsfantasi. Ja men det särskilt det nya testamentet, gamla testamentet har inte jag läst det såklart men, men, men jag har ändå läst delar av det och gamla testamentet är ju lite mer hårdhudat kanske än det nya men, men precis som du säger sen kan man ju titta även på, på vilka är huvudprofeterna då har vi Mohammed inom islam och så har vi Jesus inom kristendomen. Och kollar man liksom på vad de här säger så ser man ju även där en ganska extrem skillnad. Liksom att vi på ja. ena sidan har en krigshetsare som, som flera gånger säger att man ska döda alla andra. Eh, Medan Jesus får ju bara supermässigt. med sig, liksom, och vänder andra kinden till. och det går ju inte att jämföra. Jag håller med förut om det här med supermässigt. <laughs> Men precis. Och det som eh, händer med Jesus är ju att han ger sitt liv för världen, står det ju. Mm. Så att... Det kan man ju verkligen kontrastera mot Mohammed, som, som är en krigsherre, och som säger att man ska överta andra länder och folk med våld. Ja. Så det är ju ett total kollektionskurs, men det är ju inte så många som vill prata om det. För det är så fruktansvärt P. OPK. Och det leder mig in på nästa här. För du minns säkert att vi, vi språkade så vid inför det här programmet och så nämnde du ju ett intressant samband då mellan det politiskt korrekta Sverige och vissa gemensamma drag då som finns i olika sekter. Eh, och, och som ni ser här vad programmet heter så het, är ju titeln då eh, Sverige en sekt. Kan du ta och berätta då för lyssnarna om det här sambandet som du ser? Ja, det är en tanke som har poppat upp i huvudet på mig. Och eh, det finns faktiskt stora samband med vissa gemensamma drag för sekter. Ja. Och hur eh, många svenskar tänker och hur media Sverige, PK-media, hur eh, deras makt fungerar i Sverige. Jag kan säga så här till att börja med. Att eh, en sekt behöver inte vara religiös, alltså inte andlig sekt. Utan de dragen som man finner i sektor. De kan finnas i många olika sammanhang. Till exempel i en familj så kan det finnas vissa drag som är gemensamma för olika sekter. Och eh, faktiskt såg jag en dokumentär, dokument inifrån, för några år sedan. Eh, hade de ett program som heter Säljsekten. Mm, just det. Du känner till den, ja? Ah, yeah. Och det var ju The Phone House, mm. den här mobilkedjan, mm. som hade eh, en sån kultur- Inom företaget så den liknade en sekt. Och jag som är inläst på sektor och hur de fungerar kan ju berätta att um, de som är medlemmar av sektor, de, de ser inte på sig själva som sektmedlemmar. Det är ju ingen som skulle säga att jag är med i en sekt. Nej. Hej, hej, hej. <laughs> utan det är ju någonting som på något sätt man dras in i utan att riktigt förstå vad det är som pågår. Och på olika sätt så förlorar man sin möjlighet att ta sig ut. Hänger ni med på det? Ja, o, ja. Ja, det ja. Och det är ju väldigt intressant. Hur kan det uppkomma och sånt där? Jag skulle kunna säga vissa drag som finns i sektor. Och sedan kan vi prata lite tillsammans om vad för något vi ser i Sverige mm. som vi tycker att det avspeglar. Förstår ni vad jag menar? Ja, jag har massa förslag. Ja, kul. Till att börja med så, finns, så måste varje sekt med självrespekt ha olika grundläggande dogmer som man inte får ifrågasätta. Utan de kräver total lydnad och underkastelse. Vad tänker ni på då? politiskt korrekta. Ja, men till exempel. Ja, eh, men ja. till exempel då, du får ju inte ens på något sätt riktigt helt sinne, så långt, men, men som vi var inne på innan du får inte på något sätt ifrågasätta islam. Du får inte ja. peka på att det är en våldsam religion överhuvudtaget, det finns ju inte ens på kartan för då blir du direkt islamofob, till exempel. Eller prata om invandringen, att det eventuellt kanske kostar pengar, får man inte heller prata om. Nej, precis. Det tror jag Invandringen är en fråga. Och mångkulturalismen Mm. Det är ju en religion i sig, eller en sekt. Precis, och även, även det här att ifrågasätta Sverigedemokraterna om det verkligen stämmer den bilden som media målar upp. Och en sån här sak som man får inte ifrågasätta, man gör inte det. Och till det här så kan man också säga att det finns en blind tro, alltså en, en övertygelse som inte bygger på. empirisk undersökning där man, där man har tagit ett steg tillbaka och undersökt, stämmer det verkligen? Mm utan det bara är så Mm. Man, man, man, mångkulturalism till exempel. Det, det bara är så. Mm, mm. Ja, så. Så är det verkligen. Uh, och, och jag tänker med, sekt, sekt, vet jag vet inte hur, hur uh, långt man kan dra där. Det För du säga du som är lite påläst. Uh, ett Någonting som är väldigt mycket i Sverige är ju antingen är du med oss eller emot oss. Det här är 80-talet. <skratt> ja, ja, ja, ja, det innebär just. att plötsligt tycker alla samma sak förutom de som inte gillar invandring. de är, men, men, de är nej, något och, annat Och det har de här nissarna då bestämt att alla tycker likadant. Ja. Just. Och apropos det så är min kommentar att det kräver en väldigt hög överlåtelse. Mm. Det vill säga att man måste strida med näbbar och klor för det här och man måste dra åt samma håll. Och det är inte alltid att det finns i sekter att man har ett väldigt tydligt mål däremot. Men det finns ett väldigt tydligt vi och -tänk, som mm. du säger. Och det hänger ju ihop med någonting som finns i, i, i de flesta sekterna att det är avskärmande mot omvärlden. Och eh, Sverige är ju inte en sekt, det, det är svårt att säga det, men just att man ser vissa drag av eh, sektproblematiken och vad det är som finns i sekter och hur Sverige fungerar. Och vad tänker ni på när det handlar om avskärmande mot omvärlden? Ja, det är ju flera andra länder eller många andra länder börjar ju allt mer nu gå en mer logisk riktning. När det gäller invandring till exempel. Precis. Medan Sverige fortsätter i samma spår ändå. Ja, och då tänker jag mycket på att många människor är inte intresserade av vad som händer med, med vår systernation Danmark till exempel. Nej. Eller i Norge. Olika undersökningar som har gjorts där som ni säkert känner till. Och, och i Kanada. Det är ju länder som liknar Sverige i mångt och mycket. Men hur många känner till debatten som pågår i de länderna hur många är intresserade där blir ju ett ett, ett själv påtaget avskärmande så att säga. Man, man väljer själv att inte lyssna på omvärlden Och mm. inom sekter så är det så vanligt att familjer Försöker tala vederbörande till rätta på något sätt. Att mm. berätta för en att det här kan ju inte stämma. Det här, du, du, du, jag har ju gått in i det här så totalt så vi ser ju det nästan aldrig längre. Och mm. och många sekter uppmanar att, att ähm, klippa familjebanden rakt av. Scientologerna till exempel. Mm. där Man får inte ha familjeband. Mm. För de är en potentiell risk att dra en ut ur sekttanken och, och deras mål. Mm. Jag bara, bara sticker in och säger, jag var någonstans bak i en gammal nyhet, var inte en, jag pratar att klippa familjeband och så, var det inte en mamma som klippte banden med sin jo, son för det. att... Men, det där, var men om va? inte jag minns fel så hade de extremt dålig kontakt även innan. Mm. Men det spelar ingen roll att hon ändå har Ja, sådana saker. Ja, vissa är väl så extrema helt enkelt. Jo, men det tycker jag också är en sån här sekter, den här stigmatiseringen. För jag har också läst en del om sekter och sådär. Och någonting som återkommer är att de som väl har lämnat släkt, äh, sekten säger liksom att jag hade alla där. Jag hade mina vänner, jag hade liksom. Ja men det, hela kontaktnät var ju detta Och det här ser vi ju i media väldigt mycket att Där visar man ju vad som händer om du tycker fel Ja då hänger vi ut dig på, på liksom bästa annonsplats Eller om man ska ja. säga på första sidan Och vi tar ifrån dig allt, vi tar ifrån ditt jobb Vi tar ifrån dina vänner, vi tar ifrån dig din värdighet Precis. För att visa nästa person att, att, att, att så här ska du liksom inte göra Och det stämmer jag överens med Många sektor att hotet Om vad som händer om man Avviker alltså hotet om uteslutning och sånt där, det, det sporrar den här disciplineringen inom en, att mm. många kanske inte ens ifrågasätter det de tror på just för att konsekvenserna blir så, kan bli så fruktansvärda om man skulle bli utesluten mm. och religiöst betonade sekter de har ju ofta det här hotet att man inte kommer till himlen då mm, om man, om man, då, då kommer man till helvetet kanske eller vad man säger att om du lämnar sekten, för det här är den enda eh, rätta läraren. Mm. Så det stämmer jättebra överens. Och en sista grej, lite kort här, jag vet att vi har dåligt om tid, det är ju att ledaren eller den som dikterar vad sanningen är, den är väldigt auktoritär, den är väldigt stark, ofta karismatisk, att det, det är en väldigt tydlig norm mm. som dikteras av ledaren. Och där har man ju sett mycket att media gör det jobbet- som till och med kan påverka vad politiker vågar säga och inte- mm att de är den normbärande diktatorn i det här fallet. Så det jo men så... även tycker jag Reinfeldt, han har man ju sett många debatter mellan han och Jimmy Åkesson och hans fullständiga ointresse av att diskutera ja. sakfrågor utan att istället bara ska mästra då den här okunniga och han bara köta om, om järnrör och kängor och, och rakade huvuden och ja. sådär som så inte har med någonting att göra. För att han är så för att han är så, så, han har all makt liksom, så han vet ju att han behöver inte gå in på sakfrågan utan han kan helt enkelt bara försöka trycka till Jimmy här. Så han ja, faktiskt... Alla vet vad som är är sant och rätt. Man behöver inte tänka. Nej, precis. Mm. Eh, ja, nej men som du sa, det är lite kort med tid. Nu var det jag som slapp säga det i alla fall. <laughs> Fast nu kom den då. Nej, men vi måste försöka hinna med allting. Det är ju det så intressant det här. Men näst sista frågan då, då måste jag, vi har pratat om politiskt korrekt och sådär och nu måste jag ta upp en floskel som du, precis som vi med all säkerhet har hört mer än en gång och den flasken är alla människors lika värde. Eh, om, vi får, om vi får vara fördomsfulla igen då och det här är väl tredje gången vi får vara fördomsfulla åtminstone nu då eh, så, så tänker man väl att det här låter ju lite som en slogan som alla kristna kör med dagligen alla människors lika värde och så men hur, hur ser du egentligen på alla människors lika värde? Ja, först och främst så är det ju inget bibelord utan det är ju FNs konvention om mänskliga rättigheter som dock ja, får man väl för... säga inom mångkulturalismen så är det väl bibliskt det här jo, men, ja. <laughs> nej men det tror jag är en sanning med modifikation faktiskt för det som är så störande när man pratar om och hör folk prata om människors lika värde det är ju att ingen riktigt har definierat vad det betyder och nej, jag absolut inte. jag har funderat på, på hur man skulle kunna Bryta ner det här människors lika värde. För att någonstans inom sig så vet man ju att det stämmer. Fast man vet också att det inte stämmer. Och det betyder ju att det finns någon inneboende självmotsägelse här. Och det, jag har tagit fram tre stycken olika punkter som man skulle kunna dela upp det här människors lika värde på. Där kan man komma fram till väldigt olika saker, väldigt olika ståndpunkter. Mm. Men vi kan börja med att ta det här som handlar om... Om man tar det ordagrant så står det equal Equal indignity and rights. Mm. Och det tror jag att de försöker sätta finger på att, att människan har ett inneboende människovärde Precis. som är objektivt. Och där kan vi ju alla säga ja och använda. Ja, precis som du är inne på, det vad man egentligen menar är att alla föds med ett människovärde som är oberoende av etnicitet eller kultur eller hur lång man är eller hur man ser mm. ut och sådär. Och, och visst, det skriver väl förhoppningsvis de flesta under på. Men, men sen börjar ju saker hända beroende på hur du beter dig givetvis. Och då slutar ju ja. man vara lika mycket värd, såklart. Precis, så att det här objektiva värdet som människan har, det, det delar ju alla. Och det finns ingenting som ger mig rätten att sätta mig över en annan människa vi är lika inför, gud skulle jag säga, men vi mm. är lika inför världsalltet i, i värdighet. Men eh, som du säger, Konrad, man skulle kunna ta nästa avdelning och, och prata om ett eh, nyttovärde. Kan man kalla för. Det finns två, två par ord, alltså e intrinsikal och extrinsikal. Oh, Hej <gud> och då pratar vi filosofin. Ja. Intrinsic och extrinsic. Finns något och, eh, man kan ta eh, intrinsic först. Det skulle ju innebära det här första som vi pratade om att eh, det finns ett inneboende värde, ett intrinsikalt värde. Mm. Men så finns motsatsen ett extrinsikalt och det kan man kalla för nyttovärde. Mm. Och eh, där ser man ju en stor skillnad på någon som är bidragsberoende och skattebetalande rent objektivt. En, en belastar samhället och en eh, tillför samhället pengar. Eller och och, och, ja, och det, till och med det där tror jag, är lite, får man inte säga idag i Sverige för att det är jag, jag läste någon artikel om så här. Ja här målar man ut bidragstagare som en belastning för samhället men, men så är det ju så det måste ju alla gå med på sen kan man ju tycka att det här är en belastning som är helt okej okay. alla kan inte ha jobb och man behöver ha bidrag och sådär men, men att försöka få det till att det inte är en belastning överhuvudtaget att att en person som bara går på socialbidrag ändå skulle tillföra något väldigt oklart i samhället ekonomiskt, så är det ju liksom då får inte... Man, då får man ju sticka in också att det finns ju väldigt många olika anledningar till varför folk ja, får socialbidrag. Absolut. Så det är klart det finns sådana som verkligen behöver göra det och det är rättfärdigt så att bara det, säga jo, jo, men, alltså, Inga jag... missförstånd här. Nej, nej. Men, men nej. alltså det är ju det ändå är belastning ju... någonstans. Det kommer man inte undan. Nej, och det är ju nästa diskussion man får föra då. Hur många personer klarar Sverige av som Precis. bara går på bidrag och där kan vi ju ha jättestor... Eh... Vi har ju, är ju ganska så välfungerande land än så länge så att vi har ju redan en, nu. Än så så är så länge ja. Ja, men redan nu så är det många som är bidragsberoende och det är väl fantastiskt att, att vi kan få dela med oss men vi behöver ha en verklighetsbild av hur många vi klarar av och så vidare. Rent ekonomiskt för, för pengar man i topp Det var den andra då och den tredje kan man ju prata om ett, ett känslomässigt eller subjektivt värde. Där mm. min, låt säga, min mamma är mer värden än någon annans mamma. Mm. Vad fan säger du? <laughs> och det, det är ju någonting som. Det behöver ju inte utesluta att någon annans mamma är, också är värdefull. Men det här känslomässiga värdet. Det kan ju gälla saker också. Att, att min bil. Den är, den är mer värd än, än någon annan bil som jag åker med. För att jag, jag vet vad jag har där i och jag gillar hur den för sig på vägen mm. eller vad man gör. Ja, ja. ja men du vet. Det, jo, men det klart, det. Är det ja, men så. Och för att exemplifiera det här ytterligare så kan man ta bilden av en familj. Och kommer man förstå det här lättare. Att Mamma, pappa, barn. Och alla de har olika värde beroende på vad, hur man ser på det. Så att säga. Man skulle kunna börja med det här som vi pratade om först. Ett intrinsikala värde. Att där har alla tre ett lika högt värde. För alla är människor. Men nyttovärde, där är ju barnet totalt värdelöst. Ja, just det. Och, och pappan och mamma har jättehögt värde. Mm. Ja, men, men, men känslomässigt så skulle båda föräldrarna hellre dö mm. före sitt barn. Mm. Om det, är en, det kan jag skriva under. på mm. ja. Och då har vi kommit fram till att alla har olika värde beroende på vilken aspekt. Mm. Och så har man klumpat ihop det här till att bara prata om lika värde. Och, och... och med Tanke på hur ofta detta upprepas i alla möjliga konstiga sammanhang hela tiden. Man måste tro på alla människors lika värde. Han får inte vara med för något alla liksom, han delar inte vår syn på alla massa. Och ingen behöver ju någonsin förklara vad det är de menar. Nej. För särskilt de här anklagelserna. Ja, du tror inte på alla människors lika värde, då får inte du vara med. Ja. Om man, det här är ju liksom ett, ett, något extremt oklart tankebrott man har begått här, så, som är precis som, det är ju den som kan man ju lätt precis som att man blir häxanklagad. Ja. Ja, du är anklagad Men... för något oklart, och man kan omöjligt försvara sig. För menar, hur ska jag kunna bevisa detta? Det, det går ju inte, säkert som jag inte ens tror på alla människors lyckliga liv. Sorry. Men i sekten så är det väldigt viktigt att man inte dissekerar argumenten för sin tro, för okay, det, just... då finns risken för att den inte, fall, att den inte står kvar, utan Nej, just... att den faller. Mm. Så det är ju det som gör att vi Det här kan fortgå. Mm. Ja, Får jag då springa vidare till sista Frågan ja, ja. Eh, Den får vi ta lite kort om Jag vill i alla fall höra lite om den det här. Vi var ju inne på om kristdemokraterna Och att de är svikare mot kristna idag Men eh, den beskrivningen Skulle man egentligen lätt också kunna sätta på Den svenska kyrkan eh, Hur bibliska är egentligen den svenska kyrkan idag? Ja, det är en delikat fråga. Jag är ju inte ute efter att sänka något samfund här eller sätta mig till dom över. Det viktigaste tror jag är att man har en, en egen personlig tro, en, över, en övertygelse som, som bygger på det som Bibeln säger. Och försöker på något sätt jämföra verkligheten med Bibeln och om man upplever att den stämmer, ja då, då kan man gå vidare ett steg till liksom. Och den kristna tron handlar ju om att vara vän med Jesus och inte om att man ska göra en massa saker och tycka en massa saker i första hand. Men vid en enkel jämförelse så tror jag att de flesta kan se att svenska kyrkans teologi som den yttrar sig och som de står för öppet inte stämmer överens på många avgörande punkter med det som exempelvis Jesus säger eller aposteln Paulus då. Som också är en viktig teolog i Bibeln. Så det är ju inte, ligger ju inte nödvändigtvis en värdering i det. Utan det är ju ett objektivt faktum. Mm. Att man har övergett många saker som Bibeln säger klart och tydligt. Mm. Vad som är riktigt eller inte. Men också vad kyrkohistorien har. Alltså vi... Svenska kyrkan har ju frångått det som har varit den kristna traditionen i mm. tusentals år, bara under de senaste tio åren. Man hör ju väldigt ofta att ja, man kan tolka Bibeln hur man vill, brukar du ju sägas, men, men det låter på det som att du menar att det inte är så, utan det finns en ganska klar tolkning då, som, man, som man kan utgå från. Man, det, det är inte helt lätt att tolka Bibeln, men man behöver läsa igenom hela ett par gånger. Och då kommer bilden klarna. Och har man inte gjort det så kan jag förstå att, att man landar i att den är svårtolkad. Jag vill också säga detta. Att det är skillnad på vad Svenska kyrkan säger uppifrån. Och vad eh, en eh, liten gräsrot, en liten enskild kristen har för övertygelse. Jag vet att det finns många i Svenska kyrkan som är... Som har en, en uppfattning om, om Bibeln och om Jesus och Gud. Som inte stämmer överens med vissa saker som svenska kyrkan har gått ut med under de senaste... Ja, men som är år. mer konservativ då, tänker jag. Ja, man kan väl kanske säga bibeltrogen också. Ja, precis. Men, ja. men får jag tyvärr då dra i bromsen här nu? Eh, det måste jag faktiskt göra. Och jag måste avslutningsvis säga att eh, ja, det glädjer mig faktiskt väldigt mycket då att eh, vi, vi, alltså det har ju varit så nu ett tag, att det är fler och fler nya som börjar medverka i RLM och, och bringa det här berömda ordet mångfald till oss, fast på ett positivt sätt. Ja, alltså jag det. gillar inte det. Nä, så, men, men, det ja, du för, ni förstår vad jag menar. Eh, men då tänkte jag säga så här till dig, Pastor Adam. Eh, vi lämnar dörrarna här på RLM öppna åt dig så du kan komma tillbaka som en återkommande gäst. Och jag tänkte fråga... Ja, hur låter det? Ja, det låter helt okej. Okay. Jätteroligt. Ja, vad bra. Och ni lyssnar då. Ni lyssnar väl nästa gång igen hoppas jag. Till dess har det bäst. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så välmött nästa lördag.